Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Bayrak. Ich bin auf dieser Station als Asistenarztin tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie Fragen haben, ja? Alles klar. Mhm. Bevor Sie mir Ihre Beschwerden erzählen, ich würde gerne ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Mhm. Herr Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin zweiundsechzig Jahre alt. Zweiundsechzig. Mhm. Wann sind Sie genau geboren? Am 12. März 1962. 12. März 1962. Sechzig. Mhm. Und wie groß sind Sie? Ich bin ein Meter fünfundsiebzig groß. Fünfundsiebzig. Mhm. Wie schwer? Äh, wie schwer sind Sie? Ich bin ungefähr 90 Kilogramm schwer. 90 Kilogramm schwer. Okay, Herr Schmidt, was fühlt Sie so uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich bin heute Morgen beim Frühstück, habe ich Probleme gehabt, den Kaffee, die Kaffeetasse zu greifen. Mhm. Und dann habe ich ein Taubheitsgefühl gehabt und dann ist mir das Glas aus dem aus der Hand gefallen. Und äh, ich hatte plötzlich ein Taubheitsgefühl im rechten Bein. Hm. Okay. Und rechten Bein. Nur in äh, die beiden Hände oder dieses Taubheitsgefühl? Rechten Bein und welche Hand betroffen? Und rechte Hand. Rechte Hand. Mhm. Okay. Seit heute Morgen. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Das war heute Morgen, gehabt? ja, so gegen neun Uhr morgens war das. Das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, aber äh, konnte ich das nicht greifen und ich konnte nicht nicht besonders gehen. Und äh, jetzt ist es schon ein bisschen besser. Mhm, jetzt ein bisschen besser. Ähm, haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Oder ist Nein, das noch, nie, Mal noch nie, noch mhm. nie. Okay. Ähm... Haben Sie Probleme mit dem Sprachen oder Sehen? Sehen habe ich keine Probleme, aber ich äh, hatte ein bisschen Probleme zu antworten. Mhm. Mhm, okay. Und aber das, das ist schon wieder weg. Manchmal kann ich mich nur, ein stotter ich so ein bisschen, aber sonst ist das wieder weg. Mhm. Ähm, diese, äh, Sie haben Taubheitsgefühl. Außerdem haben Sie Kraftlosigkeit. Können Sie normal ja, ich, bewegen sich? Ja, ja, ich kann mich normal bewegen, aber äh, das war heute Morgen war das schon, hat mir das Angst gemacht. Ja, okay. Mhm. Bewegung normal. Und äh, haben Sie jetzt, äh, ja, äh, haben Sie Fieber? Ich habe kein Fieber, nein. Mhm. Äh, okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, gar nicht. Mhm. Okay. Und ähm, dieses Taubheitsgefühl, äh, wie lange dauert? Sie sagt dann jetzt, es ist besser. Ja, das hat ungefähr so eine Stunde gedauert, 45 Minuten, eine Stunde ungefähr. Mhm. Eine Stunde gedauert. Okay. Und mh, jetzt äh, haben Sie andere äh, Sensibilitätsstörungen oder in den anderen Körperteilen? Nein, in den anderen Körperteilen nicht nur in der rechten Hand ein bisschen. Mhm. Okay. Ähm, äh, haben Sie äh, Probleme mit dem Nacken? Für ja, ja bekannte Nackenprobleme? Nein. Eigentlich Nein. nicht. Mhm. Okay. Okay. Ähm, ja. Und jetzt äh, würde ich gerne ein paar allgemeine Fragen stellen zu Ihrem allgemeinen Zustand. Schlafen Sie gut? Eigentlich schon, ja. Und gut. Äh, haben Sie in letzter Zeit ab oder zu genommen? Nein. Okay. Haben Sie schwitzen? Ich tage ich nein mhm. okay und äh, haben Sie ist Ihnen aufgefallen Ihre äh, Herz äh, mehr äh, Ihre Herz als normale mehr äh, Schlag Ihre Herz Mein Herz schneller schlägt. Ha, schneller schlägt, ja. Ja, ist mir nicht aufgefallen, nein. Mhm. Okay, okay. Und äh, jetzt gucken wir ihre Vorerkrankungen. Haben Sie äh, manche Vorerkrankungen von den Nervenzölien zum Beispiel Bluthochdruck oder Äh, Zuckerkrankheit oder Hyper, äh, Blutfett, äh, hohe Blutfettwerte? Ich habe einen Bluthochdruck, der mhm. seit fünf Jahren behandelt wird. Seit fünf, Jahr fünf Jahren? Mhm. Ähm, messen Sie Ihre Blutdruck regelmäßig? Ach, eigentlich nicht. Lange nicht mehr. Lange nicht mehr. Was nehmen Sie dagegen Nein. Amipril. Rammipril. Kennen Sie die Dosierung? Ja, fünf Milligramm. Fünf Milligramm. Einmal morgens oder zweimal? Genau, Mal... einmal morgens. Okay. okay. Äh, Sie sagten, Sie messen nicht mehr lange. Äh, nee, weil ich keine Beschwerden habe eigentlich. Hm. Okay. Und ähm, äh, ko äh, kontrollieren Sie, äh, wann war die letzte Kontrolle? für den äh, Blutdruck, wann haben Sie Ihre letzte Arztbesuch? das ist schon jetzt bestimmt ein halbes Jahr her. Halbes Jahr, Aha. okay. Haben Sie eine andere Krankheit außer dem Bluthochdruck? Ne, mein mein Hausarzt hatte mir mal Cholesterin äh, mhm. medikament aufgeschrieben, aber ehrlich gesagt nehme ich die gar nicht ein. Mhm. Nehmen Sie nicht. Okay. Mhm. Außerdem haben Sie eine andere Krankheit? Ne, ja, glaube ich. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Okay, Herr Schmidt. Und äh, außer dem Ramicryl, nehmen Sie eine andere Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf? Ich nehme wegen meiner Migräne, nehme ich oft äh, Ibuprofen ein. Hm. Aber wenn, nur wenn Sie Schmerzen haben. Ja, ja? genau. Ich habe mhm. ab und zu Migräne und das, da nehme ich den Ibuprofen ein. Ja. Ähm, haben Sie Kopfschmerzen? Aktuell nicht. Also ich habe wegen meiner Migräne ab und an Kopfschmerzen, aber aktuell habe ich keine Kopfschmerzen, mehr. Okay. Ja. Ähm. Okay, und Ibuprofen, kennen Sie die Dosierung? Ja, ich nehme die 600 an. 600, mhm. Okay. Ähm, also dann Ibuprofen und Beispiel nehmen Sie eine andere Medikamente? Nein, eigentlich nicht. Nein. Mhm. Okay. Und äh, haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente oder Nahrungsmittel? Soweit ich weiß nicht. Mhm. Aber es ist Unfertiglichkeit. Ich habe eine Penicillinunverträglichkeit in meiner Kindheit gehabt, aber ich habe schon lange kein Penicillin mehr genommen. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Mhm. Äh, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern sind beide verstorben. Tut mir leid. Darf ich fragen, woran sind sie gestorben? Also mein Vater an seinem Herz infarkt verstorben mhm. meine Mutter ist an einem Schlaganfall verstorben. Mhm. Und in welchem Alter? Also beide waren schon über 80. Über 80. Mhm. Okay. Ja. Ähm, jetzt gucken wir Ihre Sozialgeschichte. Was sind Sie von mir auf? Ich bin ich, äh, Rentner. Rentner. Aber ich war Lehrer. Mhm. Gut. Sind Sie verheiratet? Ich habe eine Ehefrau. Ehefrau. Mhm. Haben Sie Kinder? Nein. Mhm. Okay. Ähm, haben Sie ähm, Stress äh, im Sozialleben oder? Eigentlich gar nicht. Mir geht eigentlich sehr gut. Okay. Haben Sie finanzielle Sorgen oder andere Schmerzen? Überhaupt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Mhm. Nein. Freut mich. Okay, ja. Herr Schmidt. Ich bin fertig mit meiner Frage. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung machen. Äh, Sie haben seit heute Morgen ein Taubheitsgefühl in rechter Hand oder rechter Beine, aber äh, außerdem In den anderen Körperteilen bemerkten sie nicht wie diese Sachen. Wenn sie Kaffee trinken, danach bemerkten sie diese Taubheitsgefühl. Danach, äh, die, äh, äh, danach, äh, es, es hat besser geworden und äh, sie haben erstes Mal wie diese Sache gehabt und sie haben keine Probleme beim Bewegung oder beim Sehen. Äh, aber äh, ja, bei, beim Gehen habe ich schon Schwierigkeiten ein bisschen. Ha, Ein bisschen äh, habe ich schon Schwierigkeiten. Ich hatte ja gesagt, dass ich auch am Bein so Tauberlsgefühle habe. Ja, aber äh, Sie haben keine Kraftlosigkeit? Doch, habe ich gehabt. Habe ich gehabt, so 45 Minuten lang, eine Stunde lang ungefähr. Hm, das muss ich tun. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Ähm. Sie haben äh, bisschen Probleme, wenn sie äh, antworten und äh, sie haben kein Fieber. Äh, sie haben keine Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen. Äh, diese Beschwerden ungefähr eine Stunde gedauert. Danach es wird besser sein. Sie haben keine Nackenprobleme oder Kopfschmerzen und äh, sie haben seit fünf Jahren Bluthochdruck. Und, aber sie haben lange nicht mehr gemessen und äh, nehmen sie dagegen Ramipril. Außerdem haben sie hohe Blutcholesterinwerte, aber sie nehmen keine Medikamente ein. Und äh, sie haben außerdem Migräne und sie haben Unverträglichkeit gegen Penicillin, aber es ist schon lange. Und ihre Mutter und Vater die beide gestorben über 16 Jahren ihr Vater hatte Herzinfarkt und ihre Mutter hatte Schlaganfall. Ja, Hashimit, haben Sie Fragen an mich? Ja, ich möchte wissen, ob das was gefährliches sein könnte, bin sehr beunruhigt. Ja, gute Frage, Hashimit. Ähm, jetzt Wir haben nur äh, Anamnesegespräch durchgeführt und äh, erstmal, ich muss Ihnen körperliche untersuchen, danach, äh, ich muss, äh, ich werde für die äh, für für Labors äh, Blut abnehmen und sobald die alle Ergebnisse, äh, sobald alle alle Ergebnisse bekomme, werde ich wieder bei Ihnen sein und und wir werden Ihre Situation besprechen. Ähm, Jetzt denken Sie nicht äh, am schlimmsten Fall. Ähm, einige äh, unterschiedliche Krankheiten spricht für diese Situation. Erstmal, wir müssen diese, äh, die ich erwähnte äh, Verfahren führen. Dafür. Ich dann, muss ich also heute hier bleiben, ja? Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Okay. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen Fragen maximum. Maximum Fragen. Äh, Ferlorun äh, äh, äh, Nein. Nein, äh, ist bei, äh, Ihnen Schrindel oder äh, in der Zeit? Auch nicht. Auch nicht. Haben Sie bemerkt, in Ihrem äh, Gesicht eine Asymmetrie zu sein? Habe ich äh, nicht verstanden. Haben Sie bemerkt, in Ihrem Gesicht eine Asymmetrie bemerkt? Habe ich nicht bemerkt, hat meine Frau auch nicht gesagt. Okay. Rauchen Sie? Ich habe geraucht früher, ich rauche nicht mehr. Trinken Sie Alkohol? Ein Moment, kurz bitte, ganz kurz, einen Moment. Weiter. Hallo? Weiter. Trinken Sie Alkohol? Wie viel? Selten, sehr selten. Sehr okay. selten. Ich wurde noch nie bisher operiert, nein. Ich war auch nicht im Ausland gewesen. Ja, Impfstatus? Impfstatus sagte, mein Hausarzt wäre komplett. Hatten Sie äh, gelegentlich Herr Stoppen aufgefallen? Nee, hatte ich aber schon... Ähm, yes, antwortet. Ja, wir antworten. Okay, und zweite Frage ist, äh, bitte, Moment, äh, ha haben, hatten Sie äh, nur bei äh, Problemen nur bei Sprechen oder hatten Sie Probleme auch bei äh, verstehen? Habe ich keine Probleme gehabt. Ähm, das Problem war eher in der Hand und im Fuß. Okay. Die Sprache war nicht so beeinträchtigt. Das war nur ein bisschen spätes Antworten würde ich sagen, aber das ist schon wieder fast weg. Nur noch ein wenig stottern. Verstanden, danke. <gülüyor> ich denke, alle Fragen gestellt, oder? Darf ich eine noch eine Frage stellen? Bitte, bitte schön, Hocam. Haben Sie gesagt, Sie äh, Migrant hat, äh, Sie ja, ich habe eine Ja, ja. Äh, seit wann haben Sie die Migräne und äh, welche, äh, wenn Sie äh, eine schlechte Migräne-Attacke haben, äh, äh, welche Symptome ja, haben ich Sie? Ich habe eigentlich äh, die Migräne schon sehr lange, also bestimmt über 20 Jahre schon. Ich nehme meistens über Profen ein dafür, das hilft mir gut. Ich habe nur einseitige, rechtsseitige Kopfschmerzen. Nur Kopfschmerzen oder andere äh, Symptome? Gibt es? Nein, ich habe keine anderen Symptome. Okay, vielen Dank. Gerne. Gute Frage. Traf, äh, traf diese Beschwerden erst mal äh, auf, oder? Ja, wurde beantwortet, ja. Okay. Sie hatten äh, früher eine Penicillinallergie, Wie hat die äh, Dies äh, damals euch äh, sich. Da war ich ein Kind. Ich weiß ich nicht mehr. Hatte meine Mutter damals gesagt. Weiß ich nicht mehr. Aber ich nehme momentan kein Penicillin ein. Aha, verstehe. Okay. Okay. Könnten wir als erstes Gespräch anfangen ja? Ja. Bitte schön. Ja. Okay. Mhm. Hm an. Okay. Hallo sehr geehrter Herr Oberarzt. heute habe ich heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. ich würde gerne Ihnen von meinem Patienten erzählen. Haben Sie kurz Zeit? Darf ich gerne bitte? Schön. Danke schön. Herr Schmidt ist 62 Jahre alt, 1,75 cm und 90 kg. Ich stellte sich heute mit äh, seit äh, heute Morgen äh, bestehender, seit heute Morgen angefangen, äh, Parästhesie im äh, rechten Bein und im rechten Hande. Äh, erstes Mal, erstes Mal betroffene Parästhesie äh, bei uns vor. Äh, der berichtete, dass Er, äh, er, äh, die, äh, er über die äh, Sprechen Probleme ha gehabt habe. Äh, er äh, gab noch an, die Beschwerden eine Stunde gedauert seien und äh, er klagte über außerdem äh, Kraftlosigkeit, und äh, die Fragen die Fragen nach Pirexie, Zefalgie, äh, Synkope äh, wurde verneint und äh, die äh, die vegetative Anamnese war äh, unauffällig. Also die Fragen nach äh, Gewichtsverlust, Hyperdrose er kardi und somni wurd dann verneint äh, an vorerkrankungen leider äh, an arterielle hypertonie seit 5 jahren äh, demit ramipril behandelt wurde äh, 5 mg äh, an morgens äh, und er berichtete er äh, habe seit langem blutdruck nicht gemessen Uh, ungefähr ein halbes Jahr und er habe außerdem er leidet an außerdem äh Hypercholesterinwerte -Poly aber äh, dagegen nimmt er ein keine Medikamente ein und außerdem ähm, habe er Migräne äh, er nimmt Ibuprofen 600 mg bei Bedarf ein und äh, die Allergien seien bei ihm nicht bekannt. Äh er habe Unverträglichkeit gegen Penicillin ab äh es war im Kindalter. Jetzt äh ersicht nicht mehr. Und die Familienanamnese ergab Myokardinfarkt beim Vater und äh, Apoplex bei der Mutter und die äh, Mutter und Vater äh, seien über äh, über mit 60 über 60 Jahren verstorben, gestorben sei. 80, 80. 80 ha. 80 Jahren gestorben sei. Und ähm, er sei äh, Rentner. Äh, früher war er Lehrer vom Beruf. Äh, er sei verheiratet, ähm, ich nicht ich habe nicht das gefragt er habe keine Kinder und er habe keinen Stress beim Sozialleben. ja können Sie doch mal kurz die Symptome zusammenfassen nur die Symptome nur die Symptome die Symptome er äh, habe jetzt äh, ja nicht jetzt er äh, hatte äh, Parästhesie rechte Beine und rechte Hand beide Beine und, nein rechte Beine Ach so, er okay, rechten, Re Bein. Mhm. rechten Bein ja rechten Bein und rechte Hand äh, die Beschwerden nur eine Stunde gedauert sein Beschwerden haben ungefähr eine Stunde gedauert die Beschwerden haben nur eine Stunde gedauert und äh, er äh, leidet an Überkraftlosigkeit und die Beschwerden äh, seien erstes Mal betroffen eingetroffen äh, ein, eingetroffen mhm. ja äh, kann er ist das jetzt wieder weg oder ist es doch da nein er, wieder weg also er hat gar er keine, keine Probleme haben. genau er hat keine Probleme mehr mhm. oder hat er noch Beschwerden Nein, er sagte, nur eine Stunde gedauert und jetzt er habe ich keine Beschwerden mehr. Also er hat keine Taubheitsgefühle mehr, im Fuß, in den Händen, gar nichts? Äh, ich habe nicht wieder gefragt, aber er sagte das. Okay, Gut. okay. was haben Sie für eine Verdachtsdiagnose bei den Patienten? Äh, die äh, klinischen Meine, meine Verdachtsdiagnose ist ähm Migräneattacke oder Migräne Attacke, okay. Differ als differentialdiagnosen kommen in äh, vielleicht unkontrollierte hypertonie Attacken oder eine äh, Apoplex Nochmal? mal? Oder eine äh, vorübergehende, äh, dass diese diese Beschwerden wie, Apo, wie ein Apoplex, aber äh, ja ischämische Attacken, aber vorübergehende. Also meine transitorische ischämische Attacke. Genau. Mhm. Welches von den Diagnosen passt denn eher? Was glauben Sie? Ähm, kann, ein, kann eine Migräne äh, Bauchschmerzgefühl im Fuß machen, dass er nicht gehen kann? Diese äh, Tier ist am besten, passt diese. Würde ich auch erst mal sagen. Oder er hat sogar ein, vielleicht äh, einen Gefäßverschluss gehabt, ne? Oder hat immer noch einen Gefäßverschluss, aber die Symptome sind besser geworden. Es kann auch sein, richtig? Äh, ja, aber ich habe eine Frage. Darf ich? Ähm, Diese Gefäßverschlussattacken äh, hat im Gehirn. Ja, okay. Mhm. Ja, es muss, es muss, äh, wenn Sie die Verdachtsdiagnose haben und äh, wenn der Patient jetzt es ihm besser geht, mhm. ja, dann äh, müssen Sie auf jeden Fall dran denken, ob es eine transitorische ischämische Attacke sein könnte mhm. oder ob es tatsächlich eine Stenose irgendwo gibt. Richtig? Ja, genau. Wo könnten die Stenosen denn sein? Stenosen, äh, also Sie meinen, in welchem äh, Gefäß oder? Wenn Sie den Verdacht haben, mhm. ne, er hat die Beschwerden rechts. Ja. Dann... Beschwerden rechts. Dann äh, hm, schreibt Karotis, aber... Karotis, richtig. Leicht oder links Schreibt Weil das ist Untergehirn. Okay. Äh, okay. Welche Diagnostik machen Sie bei den Patienten? Welche Diagnostik? Äh, für die äh, TIA äh, ein Schnell-CT. Ja. Kann man durchführen, ja und äh, natürlich erstmal äh, ich muss körperlich untersuchen äh, gibt es andere äh, taubheitsgefühl oder Kraftlosigkeit die anderen in den anderen Körperteilen gibt oder nicht und äh, Sprachkenntnis äh, und Reflexen Kopil äh, und so und äh, ich muss äh, Blut, Blutdruck messen mhm. und ja mh, danach Nach dieser körperlichen Untersuchung. Also kann es kann es auch eine hypertensive Krise sein? Hypertensive Krise, äh, nicht äh, nicht so direkt wie diese, aber äh, er hat schon lange ihre Blutdruck nicht gemessen. Und er ist auch eine Differentialdiagnose. Ja, du... also Differentialdiagnose, ja, nicht Verdacht und ich werde Blut abnehmen, weil er nehme keine Kole Dage, er habe hohe Cholesterin Blut also hohe Cholesterin Werte und er nehme keine dagegen Medikamente ein. Ich würde gerne äh, Blut abnehmen und diese Cholesterin Werte und äh, Infektionsparameter und äh, ja und ich habe ein EKG ja ein EKG und CT auch ja. mit. EKG ist auch richtig. Warum? Warum? Ähm, weil äh, diese äh, diese Beschwerden ist äh, vorübergehende und äh, wenn äh, eine hohe Cholesterinwerte gibt, dann äh, die Herzkrank Gefäße kann verschließen und äh, das kann eine äh, Arrhythmie führen. Und dann kann was passieren? Äh, kann äh, ich warte mit dieser Situation. Äh, äh, Meine, wenn er eine Arrhythmie hat, mhm. was? Welche Konsequenz hat das? Was kann dann passieren? Äh, das kann Äh, Arrhythmien passieren äh, und. Kann, kann eine Arrhythmie solche Symptome verursachen? Solche Symptome. Äh, Arrhythmie äh, kann äh, Vagotik. Und äh, kann kann eine Arrhythmie ein Taubheitsgefühl, äh, Kraftverlust rechtes Bein, rechte Hand machen? Äh, ja mit äh, Embolie kann machen, ja. Genau, richtig. Sehr gut. Genau. Deswegen müssen Sie auf jeden Fall eine EKG nachschauen. Ne? Mhm. Hier geht es nicht primär um zu gucken, ob er einen Herzinfarkt hat, sondern zu gucken, ob eine Rhythmusstörung besteht, die er gar nicht bemerkt. Richtig? Mhm. Vielleicht mhm. hat ja schon ein Vorflimmern seit einem Jahr. aber bemerkt es aber nicht. Mhm. Er nimmt ja auch kein ASS ein oder sowas oder kein Blutverdünner. Richtig? Genau. Kann auch sein, genau. Deswegen ist ein EKG sehr, sehr wichtig hier. Mhm. Was sollte man noch machen, wenn man den Patienten aufnimmt stationär? Welche Untersuchung? Sie haben gesagt CT, EKG. Was kann man noch machen? Kann man auch in der Ambulanz machen, wenn man gut ist? Ähm... Wenn gibt es keine Probleme im CT oder EKG, äh, dann dann macht man meist stationär. Man kann einen Ultraschall der Karottes machen. Hm, okay. Richtig? Ja. Okay, ich glaube, das ist soweit okay. Welche Diagnose, welche, bei welcher Diagnose bleiben wir? Jetzt, wir sind im Tier. Tier oder leichter ischämischer Schlaganfall. Okay? Genau. Mhm. Würde ich als Arbeitsdiagnose nehmen. Das passt am ehesten. Mhm. Ja, Migräneanfall, schwierig. Also Migräneanfall äh, könnte natürlich auch sein, aber er hat normalerweise 20 Jahren ganz andere Symptomatik. Er hat Kopfschmerzen. Er hat keine Aura, keine neurologischen Ausfälle. Richtig? Genau. Und Von daher müssen M wir vom Schlimmsten ausgehen und sagen, es muss erstmal ein Schlaganfall ausgeschlossen werden. Mhm. Also ein Apoplex. Mhm. Hocam, ich habe eine Frage. Bitte. Äh, für diese Patienten, was können wir äh, über Sprachbäume Störungen sagen, für Lateinisch. Dysartrie vielleicht. Aber der Patient hat ja keine richtige Dysartrie gehabt. Er hat äh, doch Dysartrie oder kurzzeitige Aphasie vielleicht. Ja, Er kann das selber nicht beschreiben genau. Er hat gesagt, äh, er konnte verspätet, verspätet antworten und stottert ein wenig, hat er gesagt. Und ähm, Ich würde sagen, Dysartrie ist besser. der Patient bei der äh bei der Anamnese hat gesagt, äh Gevisch Gerend Nein. Nein. Darf ich eine Frage? Ja. ja wir haben gesagt, als Ferdaq Diagnose äh, ischämischer Insult äh, zuerst. Ama äh, esist möglish äh, hemorajik, kleine hemorajik insült ağız, zihabın äh, äh, arteryel hipertoni und zinik äh, äh, regelmesi gemesin. Şimdi. Fiylaid äh, äh, äh, hemorajik insült ağız. Kan say. Ya. Ya ferdakt diagnosta, o da diferansiyel diagnosta. Kan sein. olabilir. Ama. Ama, ama, ama. Wenn wir ein CT gemacht haben oder besser MRT gemacht haben. Aber darf ich, darf ich... Tran, äh, şey, ist semischer Tackel, ja? Oder leichter ischämischer Schlaganfall kann man auch sagen. Also äh, warum? Warum? Äh, es kann auch eine Tier sein, aber er hat ja noch ein wenig Symptome gehabt eigentlich. Äh, Frau Dille-Ruber, ich hatte das am Anfang gesagt, er hat noch leichtes Taubheitsgefühl. Ganz am Anfang habe ich gesagt, noch leichtes Taubheitsgefühl. Er hat noch leichte Beschwerden. Die sind rückläufig, aber die sind noch da. Und daher ähm, kann man sagen, dass es ein chemischer Schlaganfall ist. Man kann auch sagen TIA, aber ja. äh, bei TIA sind die Symptome ganz rückläufig normalerweise. Also der hat gar nichts mehr. Äh, Hämorrhagie kann auch sein als Subfrenzialdiagnose. Ich würde es aber eher bei einem leichten ischämischen Schlaganfall belassen. Ja. Vielleicht hat er einen Embolus durch Carotisstenose bei Hypercholesterinämie, der dann wieder rübergegangen ist, oder er hat Vorflimmern. Äh, doch tatsächlich wissen wir nicht. Darf ich fragen, Doktor? Bitte schön. Also, Wie kann man über äh, Gleichgewichtigkeitsprobleme äh, und Apraxie fragen? Ich ja, habe die Gleichgewichtsstörungen äh, gehabt. Hausarbeit machen oder äh, können Das war ja nur eine Stunde. Hm. Er hat die Beschwerden nur eine Stunde gehabt. Ah, okay. Kurzzeitig. Kurzzeitige neurologische Ausfälle. Äh, noch eine Frage. Äh, wir haben einen Anfall, äh, Schlaganfall, äh, ischemische oder hämorrhagische. Äh, sollen wir fragen, äh, Übelkeit oder Erbrechen? Wir haben nicht äh, gefragt. Äh okay, ja, ist wichtige Frage, klar. Man hat ja meistens bei, äh, soweit ich das weiß, bei Hämorrhagie oft auch Übelkeit, Erbrechen, wenn man eine, eine Blutung hat, also... Bei schweren, schweren Blutungen habe ich schon oft erlebt, dass man äh, eher die Patienten eher so bluten und dann nicht äh, bluten erbrechen. Zum Beispiel ja. Aber unsere Kollegin nicht detailliert, aber eine haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt diese Fragen gestellt, Herr Jan? Nochmal? Unsere Kollegen hat nicht detailliert gefragt, aber Eine e, generalisierte Frage. Haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Genau, richtig. Ja. Ja. Deswegen der Patient hat nicht gesagt, aber bei der körperlichen unterlegung können wir wieder fragen. Natürlich, selbstverständlich.